Neflőtől San Marcelig Egy júliusi reggel jóval virradat előtt Jean de belépett húga szobájába. A fiatalember füstölgő gyertyát tartotta kezében, szakállát megmosta és a legjobb bonyát öltötte magára. – Kejj fel, Mari! – szólalt meg. – Ma reggel elmégy innen. – Pierre meg én fogunk elkísérni. A fiatal leány felült az ágyán. Elmenni? Hogyan? Ma reggel kell elmennem? Állomtól ködös öntudattal, nagy sötét kék szemével értetlenül mered bátyjára. Aranyfényű, tömött, sejmes, hosszú haját gépiesen simította a vállára. Zsánda kresély oly örömtelenül szemlélte szépségét, mintha az a bűn megtestesülése lenne. Szedd össze a holmidat, mert egyhamar nem térhetsz vissza ide. De hová visztek? kérdezte Mari. Majd meglátod. És tegnapt? Miért nem szóltatok erről tegnap? Persze, hogy szokás szerint időd legyen ismét kijátszani bennünket. Gyerünk, siess, mielőtt még jobb bágyaink észrevennék. Úton akarok lenni. Éppen elég szégyent hoztál ránk, nem kell, hogy még többet fecsegélnek. Mári nem felelt. Családja egy hónap óta mindig így kezelte, és soha más hangon nem beszéltek vele. Állapota miatt most kisén nehézkesen kelt fel. Terhének egyelőre még cseké és súlya is mindig meglepte, valahányszor kiugrott ágyából. Zsán ott hagyta a gyertyát, annak fénye mellett kezdett készülődni. Megmosta arcát és nyakát, haját, gyorsan feltűzte. Észrevette, hogy a kezerezket. Vajon hová viszik? Melyik kolostorba? Nyakába akasztotta a Gucsótól kapott, és, mint Gucsó mondotta, Clemencia királynétől származó aranyerekjét. Mindedig nem sokat segített rajtam ez az erekje, gondolta. Talán rosszul imádkoztam hozzá. Egy felső ruhát, néhány alsóneműt, egy köntöst csomagolt össze, és néhány szőttest a mostáshoz. A csúkiás köpenyedet vett fel, lépett ismét a szobába zsan. De hisz megfulladok a hőségtől, vetette ellen Mari. Ez télre való öltözék. Anyánk úgy akarja, hogy eltakart arccal utaz. Fogadj szót és siess. Az udvarban Mari ifjabb fivére, Pierre maga nyergelte fel a két lovat. Mari jól tudta, hogy ennek a napnak előbb-utóbb el kellett érkeznie. És bár aggodalom szorongatta a szívét, bizonyos értelemben nem is nagyon bánkódott, sőt, csak nem kívánta a távozást. A kolostori magány elviselhetőbbnek ígérkezett, mint a naponta felhánytorgatott sérelmek és a szemrehányások. Ott legalább egyedül lehet bánatával. Nem kell többé elszenvednie anyja haragját, aki a dráma kitörésekor ágynak dőlt, és megátkozta leányát, valahányszor az gyógyító főzettel kínálta. A kastély kövér úrnője később fuldokolni kezdett, mire sürgősen el kellett hivatni hozzá a neflői borbét, aki egy pintnyi fekete vért eresztett belőle. Két hét alatt hadszor vágtak eret Eliabel úrasszonyon, de a jelek szerint ez a kezelés nem igen siet tette felépülését. A két fivér, de főképp Zsan úgy bánt Marival, mint egy bűnözővel. Ó, akkor ezerszer inkább zárják el a világtól. De vajon egy kolostor mélyén kaphat-e hírt valaha is úgy Ennek a gondolatnak a szerelmesére váró sors miatti rettegésnek a megszállottja volt. Komisz fivérei azt állították, hogy Gucsó idegen beszökött. Nem akarják bevallani, hogy börtönbe záratták, gondolta. Lehetetlen, hogy elhagyott volna. Talán visszatért megmentésemre, és fivéreim azért sietnek ennyire, hogy engem elvigyenek innen, utána pedig meg fogják ölni őt. Ó, miért is nem szöktem meg vele együtt? Képzelete a katasztrófa minden lehetséges változatát megjelenítette. Időnként szinte kívánta, bár elmenekült volna guccsó, szomorú sorsára hagyva őt. Tanács, sőt együttérzés hiány, egyetlen társasága, születendő gyermeke volt. Annak léte pedig vajmicseké támasz jelentett, ha csak nem azt, hogy bátorságra ösztönözte. Induláskor Marida de Kressei megkérdezte, nem vehetne el búcsút az anyjától. Pierre benyitott Eliebel úrasszony szobájába. Az özvegyet a gyakori érvágás sem fosztotta meg hangjától, és sikoltozása hallatán Mari megértette kérése hiába valóságát. Azt mondja, hogy nincs több éleánya, mondta a visszatérő Pierre de Mari megint csak elgondolkodott. Jobb lett volna megszöknöm Gucsóval. Mindez az én hibám. Követnem kellett volna őt. A két fivér nyerekbe szállt. Jean de Kressei maga mögé ültette hugát, mert övé volt a jobbik ló, de legalábbis a kevésbé rossz a kettő közül. Pierre azon a kehes gebén lovagolt, amelynek hátán egy hónappal korábban a két fivér oly dicstelenül vonult be a fővárosba. Mari még egy utolsó pillantást vetett a kis udvarházra, a bontakozó hajnal homájába burkolt tető, mintha már is ködös emlékké fakult volna. Mari életének, amióta szemét először felnyitotta, minden pillanata a falak közé, és erre a tájra volt feljegyezve. Gyermekkori játékai, önmagának meg a világnak ámuló felismerése amit nap-nap után minden lény átél a maga idején. A növények végtelen változata egy réten, a virágok különös formája, a szívükben hordott csodás hímporral, a pehely finomsága, a kiskacsák mellén, a szitakötők szárnyán megcsillanó napfény. Mári minden elmúlt órát itt hagyott, azt az időt, amikor saját fejlődését figyelte, Saját ábrándjait hallgatta, és arca változását leste, a moldr áttetsző vizében, amikor előjeleket kutatott a felhők alakjában, és az egek mélyén elképzelte a jelen való istent. Húz lejjebb a csukját, szólt rá Zsán Amikor átjutottak a folyón, Zsán gyorsabb vágtára ösztönök, ösztökélte az állatokat. Pierre tüstén zihálni kezdett. Nem megyünk kisét túl gyorsan, Jean. mutatott állával Pierre Marira. Ugyan, a rossz mag mindig jól megfogan, felelte az idősebb fiú, mintha alattomban egy esetleges balesetet kívánna. De reményeiben csalódnia kellett. Mari erős leány volt, és anyaságra termett. A Neflő és Párizs közötti tíz mérföldet úgy tette meg, hogy rosszul létnek még a nyomo sem látszott rajta. Csak a derek a sajgott, meg a hőség folytogatta, de nem panaszkodott. A csukja alól a párizsi utcáknak csak a kövezetét, meg a házak alját láthatta. Mennyi láb, mennyi cipő, főképp a lárma lepte meg, a város hangos moraja, a kikiáltók, az élelmiszerárusok kiabálása, a műhelyek zaja. Egyes helyeken onsűrű volt a tömeg, hogy csak nagy bajjal juthattak előre. A járókelők könyökükkel vagy vállukkal Mari lábába ütköztek. Végül megálltak a lovak, és a fiatal leányt leemelték a nyerekből. Mari kimerültnek, porosnak érezte magát. Csak ekkor engedték meg neki, hogy hátravesse csukjáját. Hol vagyunk? kérdezte, és csodálkozva nézett körül egy szép udvarházban. A Lombardod nagybátyjánál felelte Zsánd néhány perccel később Messzer Tolomei nyitott szemével nézegette az elhunyt keresai uraság előtte sorakozó három gyermekét, a szakállas Zsant, a szörtelen Piert, és mellettük kisé hátrahúzódva lehajtott fejű hugukat. Értse meg, Messzer Tolomei, magyarázta Zsán, kegyelmed megígérte. Úgy van, úgy van, bólogatott Tolomei. És az ígéretemet be is váltom, barátaim, ne aggódjanak! De értsem meg, hogy gyorsan kell beváltania, értsem meg, hogy ez a szégyen, akkor a port vert fel, hogy hugunk ezután nem élhet velünk. Értse meg, hogy többé nem merünk mutatkozni a környékbeli házakban, hogy még a jobbágyaink is gúnyolódnak rajtunk, és mindez még rosszabb lenne, ha hugunk ne gömbölyödni kezd. Tolomének már nyelvén volt a válasz. Elnye, fiaim, a port tivertétek fel. Senki nem kényszerített benneteket, hogy mint az őrültek, induljatok gucsó üldözésére, amikor is jobban fellármáztátok Neflővárosát, mint ahogy egy hivatalos kikiáltó tette volna. Aztán anyánk sem tért magához a szerencsétlenség óta. Megátkozta leányát, és ha megpillantja, csak fokozódik a düke. Már attól tartunk, hogy belepusztul. Értse meg! Az ostobák mániája, hogy mindent meg akarnak értetni az emberrel. Ej, ha majd elfogy a nyála, abba hagyja. De nagyon is megértem, hogy az én gucsom miért habarodott bele szép leányba, gondolta a bankár. Mindedig helytelenítettem az ügyet, de mióta belépett ide ez a leány, megváltozott a véleményem. Ha korom engedné, hogy ilyesmi még előforduljon velem, Nyilván még bolondabbul cselekednék, mint Gucsó tette. Ez a szép szempár, ez a szép haj, ez a szép arcbőr, Igazi tavaszi gyümölcs, és milyen bátran tűri balsorsát, Mert hiába kiabál, háborog és fontoskodik a két másik, Ez szegény gyermek gondja a legnagyobb. Kétségtelenül jó lelkű leány. Milyen kár, hogy ezzel a két együgyűvel egy fedél alatt született. És mennyire szeretném, ha Gucsó fényes nappal vehette volna nőül. ha itt élhetne, hogy öregségemre örvendezhessek látásán. Lenem vette róla a szemét. Mári rápillantott, aztán tüstént lesütötte, majd ismét felemelte pilláit, nyugtalankodva a makacs figyelem láttán. Értsen meg messzel, hogy az unoka ütse. Ó, őt kitagadom. Megfosztom örökségétől. Ha nem szökött volna Itáliába, azt hiszem saját kezemmel folytottam volna meg, csak tudnám, hogy merre bujkál. Tapogatta homlokát, roppant lesújtott ábrázattal talomei. De tenyere alól óvatosan, hogy csak a fiatal leány láthassa, kacsintott egyet, a rendszerint csukva tartott vastag szemhéjával. Már ekkor megértette, hogy szövetségesre talált. És nem tudott elfojtani egy megkönnyebbült sóhajt. Gucsó biztonságban van, és Tolomei azt is tudja, hol. Mit számít most már a kolostor? Oda se figyelt tovább Zsán fivére beszédére. Amúgy is előre tudta már minden egyes szavát. Pierre de Kressei ez alatt kisé bágyat arccal hallgatott, bár nem merte bevallani, mégis sajnálta, hogy ennyire átengedte magát az oktalan haragnak. Most hagyta fecsegni bátyját, hadd emlegesse a nemesi vért, meg a lovagi törvényeket, ha ezzel akarja igazolni, igazolni elképesztő ostobaságukat. Mert a kressai fivérek, amikor elhagyták szegényes, roskadozó kis udvarházukat, meg a télen-nyáron trágyaszagú kis udvart, és látták tolomai hercegi lakhelyét, ahol az egész házata jólét, a bőség levegő be kintelenkedetlen elismerték, hogy huguk, ha ők beleegyeztek volna a házasságba, nem a legrosszabbul járt volna. De ha a fiú fiú érzett is némi lelkiismeret fordalást huga miatt, a konok természetű idősebb, akit az irítség meglehetősen alacsony rendű érzése is ösztönzött, így gondolkodott. Miért lenne joga hugomnak ennyi gazdagságra a bűne révén, amikor mi nyomorúságban élünk és kínlódunk? Már is sem maradt érzéketlen a fényűző környezet láttán, amely szinte elvakította, és újra fellobbantotta a sajnálkozását. Bár csak Gucsó szegény nemes lett volna, gondolta. Vagy mi ne lettünk volna azok? Mit jelent az, hogy lovagság? Hát jó dolog az olyasmi, ami ennyi fájdalmat tud okozni? Aztán a gazdagság vajon nem egyfajta nemessége? Ne nyugtalankodjanak, barátaim, mondta végül talomei, mindenben támaszkodjanak rám. A nagybácsik kötelessége, hogy helyrehozzák rossz unokaöccseik hibáit. Hála magasrangú barátaimnak, sikerült elérnem, hogy hugukat a Szent marcel leányainak kolostora befogadja. Megvannak elégedve? A két kressai fivér összenézett és jóváhagyólag bólintott. A Szent marcel külvárosban épült Clarissa kolostor. Nagy hírnévnek örvendett, oda csak magasrangú családok leányai léphettek be, olykor a fátyol alatt királyi fattyak is megbújtak. Zsándekressai haragja tüstént elpárolgott, az osztálygőg lecsillapította. Nem akadt még egy hely, ahol a gyalázatot több tisztességgel lehetett volna lemosni, mint ebben a zárdában. S ha majd a neflő földbirtokosok meri felől érdeklődnek, a kressai fivéreknek nem lesz kényelmetlen közömbös arccal válaszolni. A Szent marcel leányainak kolostorában van. Igaz, hogy tanomeinek jó sokat kellett fizetnie, vagy ígérnie, hogy a leányt befogadják. Ez nagyon jó hír, nagyon jó, örvendezett Jean. Egyébként azt hiszem, hogy az apát nő, szegről végről rokonunk. Anyánk nem egyszer példaképpen emlegette előttünk. Így hát, minden a lehető legjobban sikerült, folytatta tolomei. Hogukat majd elkísérem Bouvill grófjához, a volt főkamaráshoz. A két fivér tisztelete jelőjül ismét meghajolt ültében. Aki ezt a kegyet megszerezte számomra, és ígérem, hogy hogukat még ma este az apátnő kezére bízzák. Tehát nyugodt szívvel hazatérhetnek a továbbiakról, értesíteni fogom kegyelmeteket. A két fivér nem is kért ennél többet. Huguktól megszabadultak, és amikor más gondjára bízták, úgy érezték, éppen eleget tettek érte. Adja Isten, hogy megbánt bűnödet, mondta Zsána búcsú helyett Marinak. Jóval több melegséggel búcsúzott tolomeitől. Isten áldjon, Mari, suttogta meghatottan Pierre. Már-már megölelte hugát, de bátyja szigorú pillantása láttán nem fejezte be mozdulatát. Marit tehát egyedül maradt ezzel a sötétbőrű, vastagszájú, csukott félszemű köv kövérbankárral, aki bármi furcsának is tűnt előtte, a nagybátyja volt. A két ló kikocogott az udvarról, és, mint a Maritól távolodó kressei család végső búcsúja, Hallatszott a kehes ló, egyre halkuló horkantása. Most pedig asztalhoz ölünk, gyermekem. Amíg eszünk, addig nem sírunk, mondta Talomei. Segített levenni a köpenyt, amely alatt már szinte fuldoklott. A leány csodálkozós, egyben hálás pillantást vetett rá, hiszen hetek óta ez volt a felé irányuló figyelem, vagy akár csak az udvariasság megnyilvánulásának első jele. csak. Ez a szövet tőlem való, gondolta Tonomei Mári ruhája láttán. A lombárdok nem csak bank foglalkoztak, hanem keleti fűszerekkel is kereskedtek, ezért a vagdalt húst, amelybe Tolomei elegánsan beletúrt ujjaival, és a pecsenyedarapkákat, amelyeket finoman kis darabokra szedett le a csontról, egzotikus, étvágygerjesztő illatok járták át. De Marinak nem volt étvágya, és alig nyúlt az első fogáshoz. Lyonban van szólalt meg egy és felnyitotta lezárt bal szemét. Börtönben van kérdezte Mari. No nem éppen. Be van zárva, az igaz, de korántsem büntetésből. És fogságát olyan magas személyiségekkel osztja meg, hogy üdvösségét illetően nincs mitől tartanunk. Mindez arra a meggyőződésre ösztönöz, hogy előbb-utóbb elhagyja a templomot, ahol most fontosabb személy, mint akkor volt, amikor belépett oda. Templom? Miért van templomban? Erről nem mondhatok többet. Mari nem kérdezősködött tovább. A templomba zárt gucsó, aki oly fontos emberek társaságában van, hogy nevüket sem lehet előtte kiejteni, ez a sok titok meghaladta értelmét. De kúcsóval kapcsolatban eddig is minden csupa bizonyult. Amikor először látta, nem titkos küldetésben érte Anglia királynéjánál. Nem azért mentek Resseibe, hogy ott iratokat rejtsen el, majd ismét elvigye őket, és nem futotta -e kétszer is Nápoig, klemencia királyné szolgálatában. És nem a királynétól kapta -e azt a Szent János erekét, amely most itt is van, merény nyakába akasztva. Ha gucsod most bezárták, az nyilván megint valamely királyné miatt történt. És már itt csak ámult-bámult, hogy ennyi magasrangú hercegnő között, Gucsó továbbra is őt, az egyszerű vidéki nemes leányt szereti. Gucsó él, Gucsó szereti őt. Ez a tudat elegendő volt számára, hogy újra fellejje a lét örömét, és egy olyan 18 éves leány étvágyával kezdte habzsolni az ételt, aki korahajnaltól mostanáig utazott. Tolomei könnyedén elcsevegett a legelőkelőbb bárokkal, a királyság perjeivel, jogtudósokkal és érsekekkel. De már régen elfeledte, hogyan kell beszélni nőkkel, és főképp egy fiatal leányjal. Kevés szót váltottak. Az öreg bankár elbájolva nézte, Égből potyant unoka hugát, aki percről percre jobban megnyerte tetszését. Milyen kár, hogy kolostorba kell vonulnia, gondolta. Ha Gucsót nem tartaná vissza a konklávé, Lyonba küldeném-e gyermeket, de így mi lenne vele ott egyedül, támasz nélkül. A bíborosok pedig, amint hírlék, nem úgy viselkednek, mintha engedni akarnának. Vagy itt tartsam, amíg unokajöcsém visszatér. Ez kedvemre való lenne, de nem, nem tehetem. Bovél az én kérésemre eszközölte ki, hogy befogadják a kolostorba. És milyen véleménye lenne most rólam, ha semmibe venném eddigi fáradozását? Ráadásul az apát nő a Kresai család rokona. És ha e fajankók egyikének eszébe jutna, hogy éppen nála érdeklődjön, Enyj, legalább az én fejem ne legyen kótyagos. Kolostorba kell mennie. De nem élete végéig, folytatta elmélkedését fennhangon. Nem arról van szó, hogy felvétessék a kisasszonynal a fátylat. Ezt az apácák között töltendő néhány hónapot zokszó nélkül kell vállalnia. Ígérem, amint megszületik a gyermek, elrendezem az ügyet, hogy boldogan élhessen unoka ücsémmel. Mari megragadta, és megcsókolta a kezét. A bankár zavarba jött, a jóság nem tartozott természetéhez, és mesterségesen nagyon szoktatta a hála megnyilvánulásaihoz. Most Póvél grófjának gondjaira kell bíznom a kisasszonyt, mondta. Elkísérem hozzá. A Lombárdok utcájától a cité vezető út nem tartott sokáig. Mári elragadtatott ámulattal haladt tolomei oldalán. Életében először látott nagyváros, a júliusi napfényben hömpölygő sokaság, a házak szépsége, a boltok sokasága és az áruk bősége, a kirakatok ragyogása, minden látványosság egyfajta tündérvilágba ragadta. Milyen boldogság lehet itt élni? gondolta. Milyen szeretetreméltó ember, Guccsó nagybátyja, és milyen áldás, hogy védelmébe fogad bennünket. Ó, igen, panasz nélkül fogom elviselni a kolostorban töltendő időt. Átmentek a pénzváltók hídján, aztán beléptek a kirakott árukkal volt röfös galériába. Tolmai még egyszer örülni akart Mári hálálkodó szavainak, és nem tudta megállni, hogy ne vásároljon neki egy apró gyöngyel himzett, övre függeszthető tarsoit. Fogadja úgy, mintha Gucsó adná, most nekem kell helyettesítenem őt. Megindultak a palota főlépcsőjén, így vált lehetővé Mári számára, miután egy fiatal lombárdal vétkezett, hogy beléphessen a királyok lakhelyére. A palotában az a mozgalmasság, az a valódi vagy tettetett sűrgés-forgás uralkodott, amely jellemző volt minden olyan helyre, ahol való grófja tartózkodott. Tolomei és a fiatal leány galériák és termek során haladt át, amelyek mindegyikében kamarások, titkárok, tisztek és kérvényezők szorongtak, és váltották egymást, amíg eljutottak az épület, szent Chapel mögötti kissé félre leső, a szajnára, meg a zsidók szigetére néző szárnyába. Az utat itt páncélruhás nemesekből álló testőrség állta el. A klemencia királyné számára fenntartott lakosztályokba a kurátorok engedélye nélkül senki nem tehette be a lábát. Amíg a testőrök egyike Bovil grófjáért sietett, Tolomei és Mária egy ablak mélyedésbe húzódva várakozott. Látja, ott égették meg a templomosokat, mutatott Tolomei a sziget felé. A kövér buvél most is harci viselt, viselt. Acélsodronyból készült köntöse alatt rengő pocakkal, új határozott léptekkel közeledett, mintha ostromra készült volna vezetni katonáit. Eltávolította az őrséget, aztán két látogatójával benyitott egy terembe, ahol egy karosszékben egy kiszárat aggastján szundikált, ruhában és pergamenhez hasonló foltos arcbőrrel. Az öreg úr Joinville királybíró volt, mellette két apród sakkozott, csendesen. Ezután a vendégek elérték Bovil grófjának lakosztályát. Magához tért már valamennyire, Klemencia úrnő? kérdezte Tolomei Búviltól. Kevesebbet sír, felelte a kurátor vagy inkább ritkábban látjuk zokogni. Könnyei, mintha egyenesen a torkába csurognának de lelki ernyettségéből még most sem ocsúdott fel. Aztán az itteni hőség sem használ az állapotának gyakran gyengeség fogja el és szédül. Tehát a francia királyné itt van a közelben, gondolta Marie, mélységes kíváncsisággal. Talán be is mutatnak neki. Már néke vajon Guccsóról beszélni előtte? A bankár és az egykori főkamarás között hosszú beszélgetés kezdődött, amelyből Marie alig értett valamit. Bizonyos neveket csak suttogva ejtettek ki, és ilyenkor Marie ügyelt, hogy ne figyeljen oda. Poltyi grófját másnapra várták Lyomból. Buvill, aki oly buzgón kívánta jöttét, most nem tudta, örüljön-e, vagy sem. Valvánagy úr ugyanis elhatározta, hogy más grófjával együtt Fülöp elé megy, és Buvill az egyik udvarra nyíló ablakból megmutatta Tolomeinek az úti előkészületeket. A borgondi herceg is megérkezett Dizsomból, és saját nemeseiből állított őrséget unokahúga a kis Navarrai Johanna köré. A lázadás gonosz szele lengedezett a város felett, és a régensek e vetélkedése még gonoszabb bajokat jósolt. Búvél szerint Clemencia királynét kellett volna kinevezni régensé, és mellé rendelni egy koronatanácsot amelynek tagjai Valoá, Poachyé és EuD burgundi herceg lettek volna. Tolomei bármennyire is ért Tolomei, bármennyire is érdekelték a fejlemények, több izben is megpróbálta visszatéríteni Buvilt jövetele valódi céljára. Jól van, jól van, majd vigyázunk erre a nemes kisasszonyra, bólogatott Buvilt, aztán Tüstént visszakanyarodott politikai aggályaira. Kapott-e tolomai híreket Lyonból. A kamarás bizalmasan átkarolta a bankárvállát, és beszélgetés közben arcuk csak nem összehért. Hogyan? Gucsót, mint a pápa választó bíborosok világi szolgáját. Dühézzel együtt bezárták. Ah, ügyes a legényke! Mit gondol, tolomai érintkezésbe tud majd lépni az unoka öccsével? Ha bármilyen hír érkezne tőle, vagy ha üzenetet tudna eljuttatni hozzá, azonnal szóljon, mert ez a közvetítés nagyon értékes lehet. Ami már itt illeti. Igen, igen, tért rá a kurátor. Bovil úrasszony, aki eszes és roppant tevékeny, személy, kegyelmet kívánsága szerint mindent elrendezett. Ne nyugtalankodjék. Beszólította hitvesét, egy kicsi, sovány, parancsoló modoló asszonyt, akinek arcát függőleges ráncok barázdálták, és a száraz keze egy pillanatra sem maradt nyugtom. Mári mindeddig tökéletes biztonságban érezte magát, de most ismét félelem és aggodalom fogta el. A, ah, tehát a kisasszony védkének kell menedéket nyújtani. Vizsgálgatta Bóvill úrasszony, és szemében a legcsekélyebb jóindulatot sem lehetett felfedezni. Már várják a Clarisszák kolostorában. Az apátnő nem mutatkozott valami készségesnek, és még kevésbé, amikor megmondtam a nevét. Mert nem tudom milyen ágon, de a rokonyságához tartozik. A kisasszony viselkedése egy cseppet sem tetszett neki. De végül is az a tekintély, amelynek férjem, űg úr örvend, megtette a magáét. Én is kinyitottam a szám, tehát a kisasszony megkapja a szállást. Még a mai napon, estefelé elkísérem oda. Hadarva beszélt és nem egy könnyen lehetett félbeszakítani. Amikor éppen lélegzetet vett, már is sok tisztelettel, de sok méltósággal próbált válaszolni. Én nem vagyok bűnös asszonyom, mert Isten színe előtt kötöttem házasságot. Ugyan, ugyan, vágott vissza buvél úrasszony, ne kívánja, hogy megbánjuk eddig tanúsított jóságunkat, hiszen köszönettel tartozik azoknak, akik megsegítésén munkálkodnak, tehát ne hivakodjék előttünk. Mári nevében Tolomei mondott köszönetet, amikor a bankár távozni készült, a leány nagy zavarában a karjába vetette magát, mintha csak az apja lenne. Tudassa velem gucso sorsát, suttogta a fülébe, és közölje vele, hogy elepedek utána. Tolomei elment, és a bovil házas pár is visszavonult. Mári egész délután az előszobájukban várakozott, mozdulni sem mert és egyéb szórakozáson nem lévén, az egyik nyitott ablak előtt üldögélve Baloána gyúrnak és kíséretének szedelőzködését nézte. A látvány egy időre elfeledtette vele gondjait. Még soha nem látott ilyen szép lovakat, ilyen finom lószerszámokat, ilyen pompás ruhákat, és ekkora tömegben. Eszébe jutottak kressai rongyokban járó parasztjai, vászoncsíkokba bugyolált lápszáruk és... Elgondolkodott, milyen különös, hogy azon lények között, akik mindegyikének egy feje és két keze van, és akiket Isten mind a saját képére teremtett, ennyire különböző fajták léteznek, ha öltözékük alapján ítélik meg őket. A fiatal csatlósok felfedezték az őket nézegető leány feltűnő szépségét, rámosolyogtak, sőt, csókokat dobáltak felé. Aztán váratlanul nyüzsögni kezdtek egy ezüst hímzéssel borított köpenyt viselő személy körül, aki szemmel láthatóan nagy tekintének örvendett és úgy viselkedett, mint valami uralkodó. A díszes csapat végül elindult, és mögöttük a palota kertjeire és udvaraira ránehezedett a délutáni hőség. Este felé Bovil úrasszony visszatért Máriért. Néhány inas kíséretében indultak el, féloldalt ülve meg összvéreiket, és a lábukat a nyerekhez erősített kis deszkalapon nyugtatták. A két asszony áthaladt Párizs városán, csak nem mindenfelé csoportosulásokat láttak, sőt az egyik kocsma előtt egy verekedést is. Valoágrófjának meg a Burgundi hercegnek a hívei csaptak össze. A poroszlók bungók segítségével helyreállították a rendet. Forrong a város, jegyezte meg Buvél úrasszony. Nem csodálkoznék, ha a holnapi nap felkeléssel végződne. A Szent genevieve hegyen és a Saint-Marcel kapunát hagyták el Párizt. A külvárosokra alkonyat borult. Ifjúságom idején, mondta Bouvél úrasszony, alig húsz ház állt ezen a helyen, de az emberek már nem férnek el a városban, és ezért építkeznek mindinkább a földeken. A klariszták kolostorát magas fehér fal vette körül. Emögött épületek álltak, kertek és gyümölcsösök terültek el. Az egyik alacsony kapu mellett egy forgófülkét illesztettek a falba. Egy eltakart arcú nő lépkedett a falak mentén, és amikor a kapu mellé ért, egy vászombapóját, csomagot helyezett a forgófülkébe. Ezután elfordította a fülkét, megrántotta a kapuharang kötelét, s amikor észrevette a közeledőket, futásnak eredt. – Mit csinált itt ez az asszony? – kérdezte Mari. – Egy apátlan gyermeket hagyott itt – felelte Búvél úrasszony, szigorúan nézve Marira. – Az ilyeneket itt így fogadják be. – Nos, induljon tovább! – Mari miközben őszvérét nógatta, arra gondolt, hogy egy napon talán ő is kénytelen lett volna gyermekét egy ilyen forgófülkébe tenni, és úgy érezte, hogy sorsa ennél azért mégis irigylésre méltóbb. Köszönöm, asszonyom, hogy gondomat viseli, suttogta könnyes szemmel. Nos, végre ez az első illendő szó, amelyet kiejtett, jegyezte meg Bóvél úrasszony.